kapittel 16. Nå hadde Sarai Abrams hustru ikke født ham barn. Men hun hadde en egyptisk tjenestekvinne, og hennes navn var Hagar. Sarai sa derfor til Abraham: "Hør nå, Jehova har tillukket meg, så jeg ikke kan føde barn. Jeg ber deg ha omgang med min tjenestekvinne, kanskje jeg kan få barn ved henne." Da lyttet Abraham til Sarais røst. Så tog Sarai, Abrams hustru, sin egyptiske tjenestekvinne Hagar, etter at Abram hadde bodd ti år i Kanas land, og gav henne til sin man Abram som hans hustru. Han hadde derfor omgang med Hagar, og hun ble gravid. Da hun ble klar over at hun var gravid, begynte hun å se på sin frue med forakt. Da sa Sarai til Abram, «Måtte du bære den krenkelse jeg blitt utsatt for?» «Jeg overgav selv min tjenestekvinne til din favn, og hun ble klar over at hun var gravid, og hun begynte å se på mig med forakt. Måtte Jehova dømme mellom mig og dig. Da sa Abraham til Sarai, «Se, din tjenestekvinne står til din rådighet. Gjør med henne det som er godt i dine øyne.» Da begynte Sarai å ydmyke henne, så hun rømte fra henne. Senere fant Jehovas engel henne ved en vannkilde i Ødemarken marken ved kilden på veien til Syur. Og han begynte å si: "Hagar, Sarais tjenestekvinne, hvor er du komme fra, og hvor skal du hen?" Til dette sa hun: "Jeg rømmer fra Sara i min frue." Og Jehovas engel sa videre til henne: "Vend tilbake til din frue og ydmykta deg under hennes son." Så sa Jehovas engel til henne, «Jeg skal gjøre din ett meget tallrik, så tallrik at den ikke kan telles.» Og Jehovas engel sa videre til henne, «Se, du er gravid, og du skal føde en sønn, og gjennom navnet Ismail, for Jehova har hørt din nød.» Og han, han kommer til å bli en sebra av ett menneske. Hans hånd vil være vent mot alle, og alles hånd vil være vent mot ham og for ansikter på alle sine brødre kommer han til å bo i telt. Da begynte hun å kalle Jehova, som talte til henne, med navnet «Du er en Gud som ser», for hun sa «Har jeg her virkelig sett på ham som ser meg?» Derfor ble brønnen kalt ber la Se, den ligger mellom Kaders og Bered. Senere fødte Hagar Abraham, en sønn, og Abraham ga sin sønn som Hagar hadde født, navne Ismail. Og Abraham var 86 år gammel da Hagar fødte Abraham Ismail.